Janelle Manet og Cold War starter. Dagens udgave, udgave er at pulle ud på Aarhus Studenter Radio. Velkommen til. Mit navn er Signe Amtofs, og foran mig jeg Kit Lindhardt, som er min dejlige medvært. Og øh, i dag, Kit? I dag der skal det hele handle om øh, amerikansk fodbold og NFL. Fordi øh, jeg er her sidste søndag, da det startede, og min roommate sagde, at nu begynder kampen om 5 minutter, og jeg skal sidde og se det hele natten. Så var jeg sådan, hvad skal du se? Og så var det jo selvfølgelig NFL, der var startet. Ja. Og jeg vidste ikke noget om det, jeg tænkte, det er ud emne det her materiale, <laughs> et eller andet for dummies, og i dag er det amerikansk fodbold for dummies. Uh, Hvornår fandt du ud af, at det var NFL, Signe? Uh, altså, NFL en dag. Eller ja. generelt fandtes NFL. Nå, nej, nej, jeg mener sådan, at sæsonen var startet. Og... Jamen, det fandt jeg faktisk ud af, fordi jeg talte med, øh, med min gode veninde i New York, som er kæmpe fan af nogen, der hedder Ravens, øh, fra, øh, jeg tror, det er Maryland et sted, fordi der er hun fra. Øh, og, og hun var helt op at køre, fordi hun skulle altså gå tidligt for arbejde, fordi hun skulle se playoffs offs på en eller anden øh, bar på hjørnet af en eller anden gade i Men det er jo lige det, de går sent sindssygt meget op i det derovre. Ja. Altså. Og så sagde jeg, jeg tror måske, jeg skal lave radio om det, og så sagde hun... Det eneste, du skal vide, det er, at Ravens er det eneste rigtige hold. Ja, og jeg ja, jeg snakkede med fra Michigan, øh, de sagde, at det eneste, du skal vide, det er, at Detroit Lions Det er det eneste <laughs> rigtige hold. Og sådan er det så over hele USA, ja. er med. Der er i hvert fald, øh, der er i hvert fald øh, nogle stærke meninger om det. Vi har fået en øh, meget kompetent gæst i studiet Vi ved det ikke nu, men det håber vi. <laughs> ja, ja, nu, nu, nu, nu snød vi lige lidt ind og snakkede ja. lige lidt om det inden, og, og, og, og det, det lød som godt, om, ikke? at han har styr på det. Det er jo midt fra Aarhus Tigers, Tigers. Yes. Yeah. hvor han er på scenerholdet, yeah. og velkommen til du, mit. Mange tak. Vi har glædet os til at snakke om med med NFL, og amerikansk fodbold, og også den danske liga med dig i dag. Det er for at høre. Ja, og, øh, men før vi går i gang med emnet, og jeg tror vi starter lidt med at snakke om, hvorfor du har valgt sådan en sport Nu kan det være så fejl, men for mig så er amerikansk fodbold lidt en sport. I Danmark måske i hvert, i hvert fald. ja i Danmark. Men det kan vi gøre efter at lide musik, og okay. Signe. Det kommer her, Jack White med Love Interruption. Jack White med Love Interruption her i ud på Aarhus Studenter Radio 98,7, som i dag handler om amerikansk fodbold. Ja, og vi har jo midt fra Aarhus Tigers, som er altså et amerikansk fodboldhold. Ikke et amerikansk, men et dansk-amerikansk <laughs> fodboldhold. Hvordan ja. siger man det? Ja, det er det svært? Det er det, øh, her i studiet i dag, som vores øh, ekspert. Øhm, og jeg synes, vi skal starte med at spørge dig, hvorfor du er begyndt at spille amerikansk fodbold overhovedet. Jamen, det startede lidt med, at øh, jeg spillede normal fodbold, da jeg var meget yngre, i starten af gymnasiet. Øh, og så senere så udviklede jeg sig, så, så begyndte jeg at styrketræne, og så synes jeg, at normal fodbold ikke var sådan... Det var ikke vildt nok. Nej, det, var det, var ikke, det var lidt det var ikke? Nok. Det var ikke vildt nok. Jeg vil gerne være lidt mere aggressiv. Og så nogle af ja. mine kammerater fra, mit, øh, fra min klasse i gymnasiet, de spiller så amerikansk fodbold. Og så var jeg jo siddet og se dem, og så synes jeg... Ej, hvor var det fedt. Og det blev jeg nødt til selv at prøve. Og så ja, så begyndte det bare lige pludselig, og så spillede jeg selv. Og hvor var det henne, du spiller? Det var i Viborg Bullets. Viborg Bullets? Det lyder ja. hardcore. Er det et af de gode hold i Danmark? Ja. <laughs> øh, jo, det, det er vel et det hold, men øh, det sådan, at, altså, de spiller jo ikke, de spiller i Danmarks serien, som er nok ikke en af de bedste. Liga i, det er sådan lidt lavere? Ja, det er meget lavere. Okay. Hvilken liga ligger Aarhus, Aarhus takker sig i? Vi spiller i Nationalligaen lige nu, så hvilken er den bedste? Så der kommer en, der er først Nationalligaen som er den bedste, og ja. så kommer Danmarks Altså kommer der jo Division 1, og så kommer øh, Danmarks Okay. okay. Men er det så altså er der kun danske hold i Nationalliga, eller er det flere hold ja, eller for Der er danske. Der er kun danske hold. Okay. Øh, selvfølgelig øh, ma mange National Liga hold, De vælger at importere spillere fra USA eller Canada eller Europa og så importerer de dem over til deres klub for at forstærke holdet. Og øh, det er så lovligt, så men de må kun have to importspillere på banen ad gangen. Og resten skal være danske? Nej. De, de ikke, øh, ikke nødvendigt, men øh, de er jo ret dyre, så det er, ikke, øh, det er ikke for de danske hold, de har råd til dem. Nå. Så, der er så det er simpelthen en sport, hvor at der er altså professionelle spillere, der hvis ja. eneste job er at spille øh, fodbold? Ja, det er der. Ja, okay. okay. Men, de, men de laver typisk også noget ved siden af. Okay. Ja. Hvor mange spillere er der på et hold? Øh, der må være 11 spillere på banen af gangen for hvert hold. I Nationalligan, ikke? Ja. Ja, der spiller vi øl med mands. Og hvad, hvad spiller I ellers på de andre lave ligaer? Mm, det ved du er, selvfølgelig ja, ikke. Men no, der, <laughs> er, der er også 9 mands, som de spiller i bare Bullets. Okay. Der er en 9 okay. i danmark -serien. Og hvordan, sådan helt lavpraktisk, ikke? hvordan scorer man så point i, uh, i amerikansk fodbold? Det, du det står på banen med med med en bane med en aflangt bold. Yeah. Hvad så langt der måde. Ja. Hvad siger man så? Score, hvordan scorer, gør hun? <laughs> <Ja>. <laughs> yeah. uh, det starter med, at et offense, et angreb går ind på banen bestående af 11 spillere. Du har en linje, og du har en uh, quarterback, der kaster bolden. Du har en running back, der uh, løber bolden. Og så har du nogle receivers, som uh, så løber og uh, prøver så at gribe bolden, som de får fra deres quarterback. Okay. Uh, og det, det så går ud på, det er, at de har, ti, de har det, tre forsøg, oprindeligt fire, oprindeligt fire forsøg til at uh, komme 10 yards op af banen. Og 10 10 meter cirka, ikke? Ja, 10 meter cirka. Det er ikke så langt. Nej, det er det ikke. <laughs> Men uh, det er alligevel svært at få yeah. så langt der på banen. Okay. Og så handler det så for dem at uh, komme så hen på enden af banen i det, man kalder for endzone. Ja. Yeah. Og så skal de så prøve at gribe bolden eller løbe bolden derinde. Og det her, man kan lave sig touchdown. Ja, så får de 6 point for det. Okay. Så kan vi så vælge at lave et field goal bagefter, som giver 1 point. Hvor du simpelthen bolden og Bare. feel det, det er den gule øhm, ja. højtyv. Ej, hvordan er det? <laughs> det ligner sådan en stor firkant på et ben, ikke? Ja, ja som står nede uh, banen. Og så skal man få bolden imellem de to ja. takker der. Ja. Lige ikke? præcis. Eller ja, så kan du lave en two-points-conversion, hvor du uh, laver et helt normalt spil fra et offense. Og hvis du så scorer, så får du to point. I stedet for 6 point. Nej, nej, nej. Du har de 6 point fra et touchdown. Nå, ja, men så... Og så får du to point ekstra. Så du kan enten få 7 eller 8 point. Men det er et touchdown, du laver. Et ekstra touchdown, du laver, ikke? Nej, det er ikke et ekstra touchdown. Det hedder et super-estabilisering. Jeg holder op med at snakke nu. Jeg troede Det er en ny nfl Så man skal simpelthen bare have... Efter man har scoret touchdown og fået 6 point, så må man prøve at få bolden ned i endzone igen. Fra 3 linjen Fra 3 Okay, og så er det så, ja. at man får to point ekstra. Lige præcis. Så man ja. kan få otte point. Ja. Hvad er sådan den, den typiske score, når, når en kamp er slut? Sådan, altså i fodbold, der står det måske sådan 2-1 eller sådan noget. Og i altså, basket, der står det sådan 100 eller et eller andet. Hvad gør det sådan normalt i, er der sådan normalt øh, i amerikansk fodbold? Puh, altså øh, normalt, hvis man siger sådan, at scoren den ender 28-14, så tænker folk, øh, de er da godt nok blevet gennem tævet. Okay. Okay. <laughs> men uh, det de, de svarer egentlig til, at man taber uh, 4-2. Okay. Det er meget godt sådan en lille omregner. Ja. Ja. Så, ja, men altså, man kan godt få omkring 28 points så, i sådan en kamp. Altså, det kommer an på, hvor godt offenset er. Eller hvor godt defense er. Ja. Fordi ja. Ligesom i fodbold, kan man, ja. man sige. Ikke? Ligesom i alle sporter. Ligesom i alle sportere. Ligesom i alle sportere. Sådan, <laughs> sportere, lige præcis. Vi skal høre meget mere om uh, amerikansk fodbold lige om lidt. Det skal vi efter uh, Marina and the Diamonds og uh, Primedalderen. Yeah. Marina and the Diamonds med prima Donna. Du lytter til at ud på Aarhus Stadion Radio 98,7, og øh, det handler om amerikansk fodbold. Ikke? Ja? <laughs> jo, så kigger du på mig. Er det ikke rigtigt? Ja, det er det rigtigt? Jo, det er fuldstændig rigtigt, og øh, vi har som sagt omidt i studiet som øh, ved en hel masse om lige præcis NFL. Både fordi at du spiller på øh, Aarhus Tigers, men også fordi at du bare interesserer dig for det i almindelighed. Ja. Simpelthen. det går ikke. simpelthen. Vi har lige snakket lidt om, hvorfor du er begyndt at spille amerikansk fodbold, men vi skal også snakke lidt om, øh, om de forskellige amerikanske hold, øh, der findes, og hvem de bedste spillere er, og hvis der også er en dansker, der har sig ind. Blandt de bedste skal vi også lidt snakke lidt om ham. <laughs> hvis der nu hvis er hvis der er, er, munter er en. Det bliver spændende at se. Det bliver lidt spændende. Så, øh, så Umid, hvis du nu skulle sige det bedste amerikanske fodboldhold, hvad er det? Puha, øh, det altså Nu er jeg selv øh, Green Bay Packers fan, og jeg ser dem selv som det bedste hold. Hvor er de fra? Øh, fra Wisconsin. Mm. Øh, de har for eksempel et meget eksplosivt offense, som, øh, ja, som mange øh, hold de har svært ved at stoppe. Så de, de, de har et rigtig godt offense, der kan finde ud af at score nogle point, Måske lidt øh, mindre godt defense. Hvilket måske er derfor, at uh, offense er så godt. Det er at de føler sig, Så en sejrsforhold. Ja. ja. Har de uh, vundet Super Bowl, som vi skal snakke om lidt senere også? Men den store finale? Ja, Green Bay Packers, de har faktisk vundet uh, Super Bowl 13 gange, som er flest gange. Alt oh, ja. Så er de? Der er måske noget at snakke. <laughs> så er de måske ja. meget gode. Ja, så ja. No? Men uh, altså, der er også andre gode hold. Der er New England Patriots, har en god quarterback, også en meget eksplosivt uh, offense. Også et rigtig godt defense i år Der er også øh, andre hold det, Altså i år synes jeg faktisk At øh, efter at have set NFL i weekenden Så synes jeg faktisk at mange holdene De klarer sig rigtig godt i år Niveauet er rigtig højt Så, så det er så, en frid at se ja, det er, er, det, virkelig. er der noget der det det, overrasker ikke. lidt Sådan gud Ja men de, de det, <laughs> det er jo øh, lige præcis For eksempel, øh, for eksempel Washington øh, Redskins de var, de var ikke særlig gode sidste år de har uh, hentet en uh, rookie quarterback ind, Robert Griff Griffin. Uh, det er ja. lidt snyd, var? Nej, de uh, har, <laughs> nej, man drafter jo en ja. gang om året okay. nogle kolde spillere, som så er færdige. Men uh, Lå, så det ikke var, de, de nej, havde nej, ikke så stjålet dem for et andet hold. Ej, overhovedet nej, okay. overhovedet ikke. overhovedet Det er rookie kid, ja. det er ja. simpelthen. nybegynder. Vi ja. er <laughs> ja. ja, også rookie jo, <laughs> altså, ja. Men uh, de slog jo så Saints her i weekend, som er et rigtig dygtigt hold, og så. Har et rigtig godt hold Så øh, der er mange af de der dårlige hold Fra sidste år De er sådan steppet meget op i år Og virkelig udviklet sig Og det kunne være fordi der var kommet en ny Ja, ja eventuelt eventu nogle nye spillere Eller ja. så er de bare ændret deres øh, mentalitet Jeg ved ikke Blev bedre igennem training camps Eller også er de dobet sig <laughs> det, du det, jeg det synes er sikke så tiltro uh, tiltro til dem kid. <laughs> ja, men altså. Men altså. Men det er så overhøjlige også. Hvem er sådan en spiller hvis du skal nævne sådan nogle rigtig store profiler i uh, amerikansk fodbold? Hvem kommer mm. så ind i dit hoved? Altså nogle store profiler gennem siderne, som stadigvæk spiller dig altså, nu nævnte du selv Baltimore Ravens. Mm. De har jo øh, en uh, middle linebacker der hedder øh, Ray Lewis. Som har spillet i ligaen i 14 år som er rigtig, rigtig dygtig. en gammel trager. Ja, han er stadig ikke rigtig dygtig. Et ondt bids, <laughs> De har jo også, ja, øh, ved siden af ham, der har de jo Charles Socks. en anden øh, middle linebacker, der er også rigtig dygtig. De har også ved Ed Reed, som er safety, også rigtig dygtig. Altså når du siger, at de er rigtig dygtige, ja. er det så fordi, at de er gode til at, at slå modstanderen sådan i gulvet, eller er det fordi, <laughs> de er gode til at løbe, eller hvad kan de? De, er jo, øh, de, gør deres, de øh, fuldfører deres positioner rigtig godt. De, de kan finde ud af at læse offense. De kan finde ud af at øh, ramme folk hårdt. De, de, har bare, ja, de er bare meget dygtige på banen. Mm. Altså, det handler også meget om at have spiller, sådan, spillerforståelse for spillet. Okay forståelsen, den er lige så vigtig som at være fysisk stærk. Der er egentlig også mange, der tror, at amerikansk fodbold, det handler bare om at smadre hinanden. Men øh, man skal virkelig også øh, kunne koncentrere sig og fokusere, fordi strategierne i spillet er heller ikke så let at forstå. Nej, fordi det er faktisk, det er faktisk noget, jeg har et spørgsmål til. Ikke? Nogle gange, når man ser når man ser det, øh, og det kan, det kan lytteren ikke se, men nu begynder jeg lige at lave nogle fakta inde i studiet, ikke? fordi nogle gange så står de sådan, de bøjer lidt ned i knæ, som om de sådan er på vej på toilettet, og så holder de sådan nogle fingre, hvor de viser nogle tal, eller sådan bag på ryggen viser de nogle, nogle antal fingre. Ja. Hvad, hvad, hvad betyder det? Hvis jeg for eksempel viser dig tre fingre, hvad betyder det så? Oh, det, det skal jeg ikke kunne sige okay. <laughs> helt præcist. <laughs> det, det kunne jo være, at der var en ting, det <laughs> Nej, Altså, alle holdene, de har deres forskellige håndtegn. Hvis uh, quarterbacken for eksempel ser noget på banen, hvor når jeg læst defense, så tænker han, at jeg skal ændre spillet, fordi jeg ved, hvor de vil hen. Måske vil de blitz, så måske er der et sted på banen, der er frit. Så giver måske et håndtegn til sin receiver og siger, at du skal løbe over. Okay. Og så selvfølgelig på defense, der er en masse formationer, de kan finde på at løbe, eller finde på at spille. Det er sjovt, fordi at, at man siger jo altid, at sådan nogle, øh, sådan nogle amerikanske fodboldspillere, de har ikke så meget på øverste etage, men det lyder altså som om, at de faktisk skal kunne <laughs> lidt. Ja, ja. Altså de skal bruge hovedet, mens de spiller, ja. og ikke kun styrke og krop og vægt. Der, der er jo mange af de der store gutter der, for eksempel hvis vi nu tager udgangspunkt i Green Bay Packers, så draftede de en spiller sidste år, som øh, rent faktisk læste øh, til bankdirektør. Så det er En det rigtig, rigtig stor dreng, men øh, han var også meget klog. Ja. Og øh, faktisk så er ofte øh, den offensive line, den linje, som beskytter quarterbacken, ja. faktisk dem, der, der skal være closed man tager sådan en IQ-test, når man kommer ind sådan Det, det. det, det de kan faktisk. ikke være quarterback det. Det, Nej, men det, de tager faktisk en IQ-test af spillerne Okay Så ja, men man skal være ret klog Specielt også running backs Det, men, ja, det, det handler meget om at have sund fornuft ja. Ja, ja Og hurtigt Ja, og hurtigt man bruger også meget, øh, er det ikke også meget stort med sådan noget college football i USA generelt? Altså nu snakker du om, at de har, de har taget nogle nybegynderspillere ind på deres hold, som har været ja. rigtig dygtige, altså nogle rookies. Men er det ikke ret stort med sådan noget college noget? Jo, college er faktisk lige før det større end NFL i USA. Okay. Der er flere college øh, tilhængere faktisk. Er det fordi de spiller hele året, eller er det... Uh, nej, jeg vil umiddelbart bare tro, at det er fordi at, at hvad der der er, der er flere hold, og der er jo de der for eksempel ens søn spiller der følger andet hold, yeah. så forældrene og nabolaget, så det er ligesom de, de følger med. og mere, ja, ja, det gør de. ja, no, yeah. okay. Men uh, og så er de yngre flotter. Ja. Nej. <laughs> nej, men uh, generelt fordi at uh, NFL-spiller også har meget jern, det er jo også fordi at de skal uh, følge med i skolen i college før de overhovedet må spille fodbold. Så man skal have... Ja. de skal have et, uh, Man siger, at de skal have et gennemsnit på 2.0, på deres, deres GPA, som svarer til 6, cirka. Okay. Et gennemsnit på 6. Ja, okay. 6,5. Så de skal altså ligesom ja. kunne opretholde en eller anden... De skal følge med i ja. før man spiller. Men vi kan have sådan nogle college dropouts på banen. <laughs> det, okay. det er måske sket før, skal jeg ikke kunne sige Nej, men vi skal tale mere om amerikansk fodbold, blandt andet om den store Super Bowl-turnering, og så skal vi også høre lidt om det med doping og sådan noget. Ja, det vil jeg gerne høre. Du prøvede lidt at komme ind på det før, men det var ikke så, det var ikke noget lige. Vi skal først have Oland så For der jeg sådan. Så så kid. Det var de dejlige toner af Oland med Release Me her i på på Aarhus 98,7 eller ASR. .dk, hvis du sidder derinde og lytter. Og det burde jo egentlig være sådan noget mm -mm, hammermusik, et eller andet techno, fordi at det er jo amerikansk fodbold. Det ræner. jeg ved ikke, hvorfor jeg forbinder de to ting nok, fordi jeg synes, at måske amerikansk fodbold det forekommer lidt voldeligt. Lidt. Ja, man, man har det med sådan at forbinde det med de der klumper, der kaster ja. sig ind i hinanden. og Man har til en, plantain, der står sådan, hej, hej, hej, og så kaster en <laughs> og så går der to sekunder, og så ligger de i en stor bunke. Ja. ja. Det er faktisk lige præcis det, Men jeg altså Umit, vores gæst, har jo fortalt os, at det er helt anderledes, og der er masser af strategi, og ja. øh, de skal faktisk have en, øh, en høj IQ for at få lov til at spille. Ja, og, så, øh, og så ved han bare generelt måske lidt mere om amerikansk fodbold, end vi gør. Hvilket er årsagen til, ja. at vi har inviteret ham ind i dag, fordi Paul ud tager jo et hurtigt billede af et emne, og i dag er det emne altså amerikansk fodbold og NFL. Og apropos NFL, ja. for lige at smide derovre, ja, så sådan. skal vi jo snakke om den store... Kulmination, hedder det? Ej, kulmination. kulmination. Okay. En stor brag af en finale i NFL, Stora som jo hedder... Slugfest. Superbowl. Superbowl. Wow. Ja. Ja, okay. Det, blev, det var faktisk lidt det. en lidt amerikansk præsentation. Ja, det var det, ja, det var faktisk det. lidt. Vi mig det lige lidt og noget februari. Ja. præcis. Anyways, vi skal snakke Superbowl, fordi at det er jo nærmest en nationaldag i USA. Men der er altså også flere og flere danskere, der begynder at gå op i at se den her Superbowl Og følge med i NFL og kampen i det hele taget Men især Men især Superbowl Men især Nej, men især ja. Men især, ja, det er ja. rigtigt Jeg ved ikke, om der er særlig mange piger Jeg kender ikke så mange, der følger med Det ved jeg ikke, om du gør sine. Jeg kender ikke så mange når... Der er ikke så mange af vores veninder, der ser det Nej, Men det, det er sige. også lige meget det er, det er slet ikke det, vi skal snakke om Nej. Vi skal snakke om Superbowl Jeg tror, der er generelt ikke så mange piger, der ser det det er en mening. Ja, ja, det er det. Okay. Så Men nu efter det her program så er der en masse piger der kommer på, fordi ja. <laughs> Kommer på banen og lige ved en masse om Ja, um fodbold. Men Super Bowl, øhm, det er sådan den store finale. Ja. Hvad kan du ellers fortælle? <laughs> Hvordan kvalificerer man sig til, til Super Bowl? Til Super Bowl, øh, altså selve National Football League er jo delt i to konferencer. I de to konferencer så er der øh, fire divisioner hvor den bedste fra hver division han går så til playoffs. Og så er der to fra hver division, som klarer sig mindre godt, måske ikke nær så godt som dem, der står, står nummer et, men den, der har den bedste record, de får så et wildcard. Det vil sige, at de får lov til at spille om mig, komme ind i Men så, så fungerer det så sådan, at de spiller playoff-kampen, så en division opgør. Og så er der øh, NFC og AFC Championships. Og så dem, der så vinder der, de går så videre til Super Bowl. Jeg forstod ikke helt det der med NFC og øh, Hvad var det, du sagde med de championships? NFC hedder den ene konference. Okay. Og AFC er den anden konference. Ja. Så de bedste hold. De, de bedste to. to hold, ja. Fra de to. De møder hinanden. De møder hinanden i Super Bowl yes. til sidst. Så man kan godt sige, at det er lidt ligesom. Øh, det ved jeg ikke. Æ, fodbold også, hvordan det er opbygget med forskellige puljer, og så møder man hinanden til sidst. for de ja. forskellige puljer. Ja. Hvis vi nu skal prøve at realisere til noget, vi kender. <laughs> ja. Ja. Når vi måske kender lidt bedre, men ikke lidt. sådan. Nej ja. men... Okay. Og så, øhm, og hvornår sådan bliver det, bliver det så afgjort? Øh, altså... Nu er sæsonen godt nok lige startet, men uh, Super Bowl Sunday, det bliver spillet uh, den første søndag i februar. Okay. Det, Første søndag i februar. Ja, det er sådan en tradition. Og ja, det er, det er som sagt en heldig dag i, øh, i USA. Jeg kan huske også tilbage fra gymnasiet, der sagde min idrætslærer, at øh, hun, tog, øh, hun kom nok ikke næste dag, <laughs> eller på mandag, fordi der var Bowl. <laughs> Og det var en en pige? Ja, det var, det, en, det var en kvindelig uh, lærer, okay. ja. Ah, hold okay, Helt kan godt. Hvad har du sådan nogle traditioner på Superbowl-søndag? For øh, jeg plejer at se den med mine venner, øh, Ofte, ja. Ofte nogle uh, gode kammerater så bare og ser kampen. Den starter jo allerede ved midnat. Og så det er det jo et helt show, så det er jo ikke bare en fodboldkamp. Der er jo halftime shows, hvor uh, for eksempel uh, yeah, Black Eyed Peas, de kommer og spillede. Nå ja, det var og også der ja. hvor uh, Janet Jackson og, og Justin Timberlake spillede. Ja, og Janet lige Jackson lige. Fik, ja, sit, fik lige, husdag, lige eller, hede eller, lidt sin, tøj ja. væk fra. Ja. Ja. Og det var, ja, var, var der også mange uh, klager Ja, det var de meget farvede over, ja. det her typisk amerikaner. Og jeg kunne sige åh, oh, der, der optrødte, uh, lige snart det kommer til musikken, så, ved jeg, man er så det var det Madonna, Madonna og M.I.A., ja. og M.I.A. hun gav fingeren til kameraet. Det er jo bare meget, en meget kort, når der skal ske skandaløse ting. Yeah. Øh, super, og så er der jo masser masse reklamer. Er det ikke rigtigt, at det går yeah. meget op i reklamer? Og jo. nye reklamer? Ja, det er ofte de meget store firmaer, som for eksempel Snickers, jeg kunne huske reklame. Og reklamerne, der bliver vist under Super Bowl, er ofte meget dyre. Ja. Vi snakker 100, flere hundrede tusind pr. sekund. Men det er også nogle reklamer, oh, oh, oh. som er rimelig underholdende at se. Altså, det er ja. ikke sådan, at man slukker i pausen. Nej, Nej lige præcis. De er, de er meget underholdende. Og det er også simpelthen derfor, at de lægger så mange kraft af. Også fordi det koster så mange penge. Så det vil ja, være lidt synd at lave en sige. dårlig reklame. Det, det vil være jo et dårligt tidspunkt. <laughs> lidt, lidt synd, at det er... Jamen, jeg spurgte faktisk... Øh... Øhm, Øh, nogle af mine øh, amerikanske drengevenner fra USA, og på en skala fra øh, en dårlig film, en onsdag aften til øh, øh, juleaften, hvor lå super Bowl, han, det lå langt over juleaften. Det var meget sejere end julaften ja. Så det er altså virkelig noget, de går op i med liv og sjæl over Men, er, øh, og, så, og så er det jo meget med mad. Jeg skulle lige til at spørge, hvad spiser du? Hvad spiser? Har du sådan et mm. er, er det ikke bare ulækker mad? No. Jo, der er jo hvad er det for en? Ja, oh, det er en meget stor burger. Øh, nok halv kilo kød. <laughs> Som i USA, Ja, ja, ja lige præcis. Ja, meget stor burger. Ja. Så sidder man der også. Jeg... Generelt meget amerikansk mad. Ja. sådan, Ja, burgers, hotdogs, sådan noget af den stil. Så faktisk så, så adskiller Super Bowl sig så ikke sådan så voldsomt meget fra, fra andre sådan, slutrunder andet, end at det bare er sådan et kæmpe kulturelt event med masser af mad og alt det der kultur Vinder, og sådan noget. Ja, ikke? Og ja. det, det er en meget amerikansk dag. Ja. Okay. Ser, altså, maden er også amerikansk, sporten er amerikansk. Det er en dag, hvor de virkelig kan hylde det amerikanske. Den amerikanske sport. Er fodbold egentlig sådan, øh, er, det, er det amerikansk sport? Altså er den lavet i USA? Tager de sådan æren for den? Ja, altså det hedder uh, National Football League. Mm. Uh, det startede i 1920, hvor det hed, uh, National. F American Professional Football Association. Okay. Og dengang der var der kun syv hold i uh, ligaen. Men uh, nu er der så jo... Der er jo 32 hold nu. Men uh, i 1922, der ændrede de sig navnet til National Football League. Som det også hedder nu. Okay. Hvornår var der så den første Super Bowl? Uh, det var i 1967. Uh, det skal også sige, at Green Bay Packers de vandt de to første Super Bowls. Det skal lige siges, nu når ja. du er stor fan. <laughs> det er, er meget vigtigt lige at få. Ja. Det, det synes jeg er fedt. Ja. Og uh, de har jo også uh, de har jo givet navnet på trofæet, efter den første træner, der vandt. Vince Lombardi. Så det ja. hedder trofæet, man kan ja. vinde altså. Og det er en stor, uh, uh, stor trofæ, så vidt jeg husker. Ja. Det Formet det. som en amerikansk fodbold simpelthen mm, ja, nu kan jeg faktisk ikke engang huske hvordan den ser ud, det er faktisk lidt dårligt ja, jeg har snyttet Wikipedia Wikipedia <laughs> og set det, det er Kids en stor øh, amerikansk ja, det er det. fodbold og på sådan en øh... hånd eller sådan noget, som holder den okay, ja, ja. Ja. og øh, til lytteren så øh, kan du gå ind og se et billede af den på øh, vores øh, Facebook-side lige om lidt ja, og så øh, så øh, vi det lige. er øh, www.facebook.com skråstrejt mm. der kan du også se øh, hvad hedder sådan noget Super bowl trofæet, som hedder en... Lombardi Trophy. Lombardi Trophy. Og det var altså opkaldt efter den første træner, som vandt med Green Bay Packers. Yeah. Hvad udspringer amerikansk fodbold egentlig fra? Er det rugby? Eller er det rugby, der udspringer mm. af amerikansk fodbold? Det skal jeg ikke helt kunne sige. Nej, jeg, ved ikke. Ikke, jeg ved ikke, hvornår <laughs> rugby startede. Jeg ved dog, at rugby de bruger ikke udstyr. Så øh, amerikansk fodbold... De det, det er en meget mere kontaktsport, hvor øh, folk de går mere til den. Det er ikke ligesom øh, rugby. Jeg tror også, fordi grund til, at man, man, kan, man kommer slemt til at skade i rugby. Mm. Nogle er også bare ligeglade. Men jeg tror også, at til, at de måske ikke spiller nær så godt, det er fordi, de kan udstyre på og tænker lidt mere på, sit eget, på deres eget helbred. Okay. Modsat amerikansk fodbold. Du har en hjelm på, du har pads, du har tandbeskytter, beskytter, du har hjelm. Jeg ja, er hjemme på, den har jeg nævnt. Du har øh, puder til knæene og lårene. Hestehalen. Nej, ikke hestehalen. Hestehæle. Nej. <laughs> ja. Om, ja, om bag ved bagdelen. Nåååå. Nåååå. Nåååå. Pude på røven. Ja, pud på røven. Som du så smukke kan sige Men nu nævner du selv lige udstyr. udstyret. Og så tænker jeg, øh, jeg tænker, når jeg tænker, når jeg ser sådan en fodboldspiller for mig, det er, at han har sådan nogle sorte streger under øjnene. Ja. Hvad er det? Hvorfor? Øh... Mange de bruger det udelukkende for at se uh, hår ud. Uh, nogen de bruger det også fordi, at uh, så solen ikke reflekterer ind i deres øjne. Uh. Det plejer umiddelbart at hjælpe ret godt. Jeg har prøvet det et par gange. Okay. Ja, fordi uh, du spiller jo også selv en hel, masse, en hel masse amerikansk fodbold, og det skal vi også høre lidt om, om lidt. Hår, er vi noget andet, doping? Noget med, Når man bliver dope. Ja. Og, øh, eller ikke bliver dobet, bliver testet for doping, ja. det det, vil sige. Så øh, det øh, skal vi høre op lige om lidt, når vi har hørt Dumb Dumb Girls med Bedroom Eyes. Vej, var Dumb Girls, som har brug for nogle øjne. Ja, <laughs> <Bedroom laughs> lige præcis. Ja, det smedte det, er altså. Så et par gange, men mm -hmm. vi er altså på ud, og er vi er tilbage i din radio, Universitetsradioen, Studenterradioen. Og emnet i dag, det er amerikansk fodbold og NFL. Og vi har jo øh, i studiet, som ved alt om lige præcis det. Ja. Og øh, vi har været øh, det meste igennem, og det vi mangler, det er jo doping. Ja. Yeah. Og Fatigue. du har altså været ude for nogle ting, Omid. Ja, yeah, det har Har vi jeg. hørt. Yeah. Øh, ja. Du, du skal bare fortælle. Der er ikke, øh, yeah. Jeg kan ikke sige noget. <laughs> <laughs> ej, jamen øh, lige inden øh, vores sommerpause, så havde vi jo et spillermøde. Og øh, da spillermødet så var færdig så endte det så med, at øh, vi fik baserings til doping Danmark. Og så sagde de så, at øh, de skulle teste fire spillere. Så det med, at de tog øh, offense i den ene side, og defense i den anden side. Var det fordi, de havde en mistanke om, at I var duppet? Nej, jeg tror, det er en ren procedur. Jeg tror, det er noget, de gør. Mm. De plejer at det efter vores kamp. Så tager de altid to spillere. Men så, valg, så tog de så to fra defense, og to fra offense. Og jeg var så en af dem. Så øh, fik vi lov til at tisse en øh, cup og så øh, efter et par uger fik jeg så altså et brev med hjem, hvor der så stod at øh, min test var negativ. Pydel. Og det er ja. positivt, at den er negativ. Yeah. Ja. Er det ikke ja. sådan der, det det, det er ja. altså, der er ja. man skal huske? <laughs> ja. ja. Og selvom man er sådan, selvom man selv ved, at man ikke har taget noget, så er man faktisk lidt nervøs. <laughs> ja. det, det må alene være. Man... Så er nogen der lige har puttet noget i din drikke Ja, noget? fordi altså, de, de, er meget hårde. Altså selv ja. has kan de finde på at slå ned på. Det gør mm. hvilket de gør. Okay. Så, øh, så ja. du var lidt nervøs der ja, Ikke fordi jeg nej. gør det men det er, uh, er jo ja, altså De er meget strikse med ja. reglerne Og de går rigtig meget op i dem Selv øh, for meget astma medicin Kan de stå de også noget på Nå ja, det. Det. det har jeg godt hørt om faktisk At ja. der er nogen der var blevet taget for at have taget øh, astma -medicin. Ja. Men så må man jo kunne sige Vent en gang I har astma Ja, men det kan være Men, at, øh, men, ja, det er selvfølgelig, men specielt ja. i national nationalligaen Så hvis du har astma, så skal du se om dispensation for okay. det Øh, inden sæsonen går i gang Og så på den måde Hvis du øh, tager det Og så øh, kommer du til test Og siger sådan, jeg har astma, så jeg tager det her Så siger de, det er bare surt Det er bare du er ude ja. resten af året, eller hvad er det? Du får den? to års karantæne okay. Det er jo rimelig alvorligt Ja, Ows. Og hvorfor var du en af de fire, der blev taget? Puh øh, Eller ikke taget, hva, testet, hva, kan man ja, tage. ja, præcis <laughs> altså, De sagde derinde, at de, tager, de vælger De fire bedste atleter Specielt også, specielt også <laughs> efter kampene. Så siger de, at uh, de to bedste spillere fra hvert hold, de skal testes. Så jeg vil umiddelbart gå ud fra, at det var derfor. Men, uh, nu det der er da jeg... en meget godt uh, klap på skulderen. Ja, nu skal jeg ikke lyde for klap det højhatten. På skulderen. Men, ja. Ej, men det, det synes jeg er flot. Altså, altså ja. føler man sig, altså, selvfølgelig sådan lidt u og... og sådan jeg er lidt bange måske sådan, men, men føler man ikke også sådan lidt professionel når man så bliver dopingtestet altså der lidt sejt. Altså vi sad jo de fire drenge inde i øh, rummet og ventede på at det blev vores tur. Og øh, det var egentlig meget hyggeligt bare. <laughs> det var egentlig bare hyggeligt at sidde der og så snakkede vi om øh, jamen, har du set øh, det afsnit hvor de snyder doping øh, kontrollen med at, øh, hvad det hedder øh, putte noget øh, ja, rent vand igennem... Øh, i stedet for ti i for ti. Ja, snyde på den måde, og øh, vi sad foran kontrolløren og snakkede sådan meget åbent om det. Og, ja, og de sad og lidt med på ja, det? Ja, de sad grine med, og med, at vi hyggede og snakkede fik en sodavand ja. og alt det vand, vi kunne drikke. Nå, no, okay. De det er ja. rigtig meget. Ja. Det var meget ja. du... Altså, hvis du ikke kan tisse, så, øh, så er det bare surt. Enten så bliver du bare testet positivt, positiv, eller så skal du vente dig indtil du no, kan tisse. okay. Så. Det er en meget elitær måde at komme og tale på. Hvad hedder det? Har der været nogle dopingskandaler for nylig I USA? Øh, I USA? Jeg kan huske to hændelser øh, Der var jo først øh, En uh, Middle linebacker fra Houston Texans Jamen hedder Brian Cushing Han tog et doping igennem sin uh, College karriere ja, Det kunne man også se De havde taget et før efter billede okay. Og det var egentlig meget klart og tydeligt at uh, Han havde taget Okay. Men de slog ikke så hårdt ned på det I, uh, i USA Han fik for eksempel kun 6-spilledags karantæne For at <laughs> Det har ja, altså ikke meget For at i igennem ja. hele sin college karriere Ja, stort, det... stort set okay. Det er ret vildt ja. Og det man jo, på måske at det... fordi de elsker sporten så meget At de hellere vil se god øh, amerikansk fodbold Og så er de måske ligeglade med, om folk er dopet Jeg skal ikke kunne sige det Jamen, Problemet er jo i USA, at øh, selv deres proteinpulver der derhen, Der kan man risikere, at der er Støvede i Ja, okay Og hvis der er under 10% i Så er de forpligtet til at sige det på emballagerne. Så øh, de går ikke så meget op i, at folk de tager det derover. Nej. Men øh, ja. Når man tænker på, at Lance Armstrong, han får frataget sine fem millioner, turde ja. det franske titler på grund af, måske en dag, at finde ud af, at han måske har taget doping. Så er det da ret vildt, at man kun får seks billedags karantiner. Hvad kan man sige, at der er sådan en uh, verdens event? Uh, ja, men det er også rigtigt. Det det, derovre, er, også rigtigt. det er sådan et internt USA, men alligevel, jeg giver det ret ting. Tak. Ja, vi sagde jo tidligere, at vi skulle høre, øh, om der var en dansk, en dansker, der var kommet til tops i øh, NFL og i amerikansk fodbold. Er der det? Der er jo øh, kickeren, øh, Morten Andersen. Morten Andersen. Ja. Søde. Sød Sødefyr. <laughs> og hvor, øh, hvor spiller, ja. spiller han endnu? Nej, han, øh, han stoppede for et par år siden, okay. mener jeg. Han er stoppet. Jeg kan ikke lige huske helt præcis, hvornår han stoppede. Og han var kicker, sagde du? Ja, han er kicker. Han har faktisk rekorden for at score flest point uh, altså for en kicker. Ja, og det er ret sejt, sådan en dansker. Og, og det er ham, der sparker bolden igennem den gode firkan. Ja, firkant. lige præcis. Det fik du lige oversat <laughs> ja. godt der, den, uh, den position <laughs> der. Jeg tror, alle forstod det. Ja. Ja. <laughs> han, han har så også spillet for et par hold. Jeg mener, det er fem hold, han har spillet for. Okay, hvor har han været sådan, hvor er han mest kendt som? At uh, spillet jeg jeg ved, han har spillet uh, i Falcons, Atlanta Falcons. Jeg mener også, var der, han... Uh, scoret sit øh, det goal, som gjorde at han i rekorden okay. men ellers er han også spillet for Steelers er jeg ret sikker på okay. men er det i orden sådan lige at, at pendle frem og tilbage med den forskellige hold det, altså, det er jo professionelt så, øh, så man bliver jo købt og solgt ja man bliver købt og solgt og øh, det er øh, ja det er deres øh, leds, ledelse egentlig. de er egentlig ligeglade med spillerne de, øh, hvis de får et godt tilbud for mm. spillere hvis mm. nogen vil trade dem det er, så, så gør de det. Økonomi all the way. Ja. Ja. Vi der, er, der er jo også mange professionelle spillere, de, de, de nægter simpelthen at spille, fordi de ikke får nok i løn. Okay. okay. Tror det er Sådan lidt en strikeaktig ting, ja. ja en strikeaktig. Okay. Ja. Ja og så ja så spiller de selvfølgelig ikke, indtil de får deres øh, løn. Det, det er så det man kalder for et holdout. Okay. Så spiller de ikke preseason og de træner ikke med holdet. For eksempel uh, i år, der er Maurice Jones Drew, en running back fra uh, Jaguars. Han har lavet out hele preseason. Fordi han ikke fik nok i løn? Ja, ikke. han fik ikke nok i løn. Han var så også den running back sidste sæson, der løb for flest yards. Så uh, man kan sige, at han har en lidt god grund til det. Han havde noget at have det i. Hvad vil ja. han så gerne have i løn? Ved man det? Puh, der er mange, der snakker om at være i den der uh, 100 millioner-plads. Oh, tænk, hvis man fik dollars, det. Ikke dollars, vel? Jo, også. Oh, oh, det er oh. ret mange penge. Oh. Det er sejt. Ja, uh, yeah, vi, uh, vi skal lige høre Rihanna, kid Ja, yeah, og så bagefter så skal, vi, uh, så skal vi høre, hvordan man som pige imponerer med sin viden om fodbold man får, man får lige et lille tip om, hvad man kan sige, hvis man gerne vil kunne imponere En lille smule med lidt uh, viden om amerikansk fodbold Så hvis du sidder derude, kære lytter og en pige, der gerne vil imponere lidt Så uh, bliv hængende Re hey, uh, der lader vi lige Rihanna tage en pause Fordi vi skal jo lige nå det sidste af, af, vores, af vores amerikansk fodbold udgave. Jeg står herinde i studiet og hopper til lytterne, der ikke kan se mig Og uh, det er fordi, at jeg, jeg synes, det er så, så excited. jeg er så excited Det um, er spændende ja. og, og vi har været igennem rigtig mange ting Og stoping, det er også derfor, at vi er lidt oppe at køre nu Ja, vi har uh, dopet os med information uh, ja. fra Umit, vores, øh, vores gæstdag Og fra, øh, fra Aarhus Tigers. Tigers Hvordan kan du glemme Jeg det? ved det ikke, jeg har øh. lige sige tvivl Nå, Aarhus Tigers Og... Um, Umi, du lovede, at du lige vil give os et lille tip til, hvis, hvis man som pige gerne ville imponere en lille smule med, at, øh, at, der, skulle, at, at der skulle være fodbold og man vil lige vise, at man vidste noget. Vi ved også noget, ja. Hvad kan man så sige? Øh, det, man nok skulle sige, det var... Eller man skulle nok spørge, retter sagt. Altså, hvis en pige kommer ind og spørger mig, om hun vil være med til at se kampen med mig, <laughs> jeg vil nok først blive chokeret, og så, da, <laughs> og så, og så derefter blive glad. Åh. Oh. Ja. Nok mest chokeret over, at hun rent faktisk sådan noget. Men, men hvis man så sidder og ser kampen, ja. hvad kan man så sige af kloge ting? Øh, det skulle så være noget med for eksempel at holde op defense, spiller godt, den defensive linje lukker den helt ned, og uh, ja, det er eventuelt det. Uh, quarterbacken, han er rigtig dygtig. Vi noterer. Ja. <laughs> Og hvis man, så, hvis man så siger, ej, de lukker jo ikke helt ned, så er man bare sådan, det er bare min mening. Ja, det synes jeg bare, men... Defensen altså, ja. er tydeligvis... Du har måske ikke forstyr på defense. Har du ikke, Skal jeg lige forklare dig, hvad? <laughs> ej, det skal man nok ikke sige, hvis man ikke ved. Så, så, så generelt at sige, at, at de har en god defense, og, den, og, og de lukker den, Hvad for sagde du? Den defensive linje lukker det hele ned. Den defensive linje ja. lukker det hele ned. Det vil sige, at, at man ikke kan holdet, lave nogen touchdowns. Ja. Eller hvis holdet har et godt secondary. Okay. Så jeg, nu nu vi aner ikke, hvad jeg snakker om. Vi står bare så, med ja. den helt nede. Ja. Ja. Så What? hvis man ved sådan noget, så er det også fint. <laughs> Sejt. Jamen så vi vil, vi, vi vil lige google uh, secondary. Det vil vi altså ja. opfordre vores kvindelige lyttere til. Nu har jeg, vi... jeg hørt det her ord, som jeg ikke kendt. Ja. Og nu skal vi sige i afholdet mm. Nå, det er lige meget. Det er øhm, Så kom jeg her at du sagde, at du spillede uh, safety. Ja. Som også var et ord, jeg ikke kendt inden for uh, amerikansk fodbold. Ja. Hva, hvad betyder det? En safety er jo den dybeste spiller i uh, forsvaret. Det er, vi er faktisk, øh, jeg er en del af secondary okay. i øh, All-Stars Og vi forældrer så øh, øh, primært øh, løb, nej, øh, hvad det hedder, kastangrebet. Okay. Vi prøver at lukke det ned. Ved Men, at sørge for, at deres receiver ikke griber boldene. Okay, og du spiller jo på National League, som altså er i gang lige nu, og som øh, har finale her om en måneds tid, er det rigtigt? Ja, øh, Mermaid Ball bliver spillet den 6. oktober. Bliver vist på øh, Viasat Sport. Eller også, øh, hvis man er en meget stor fan, så kan man tænke at se det på Vejle Stadion. Vejle Stadion? Ja, og jeg mener, kampen starter kl. 18 eller 19. Jeg er ikke helt sikker. Okay. Det var et lille shout-out den 6. oktober på Vejle Stadion. Eller via har så et sport kl. 18 eller, eller skal 19. kan man se finalen i den danske liga af amerikansk fodbold? Ja. jeg Her ja. på Falleredby, vil du øh, fortsætte med at spille øh, amerikansk fodbold? Ja, det vil jeg. Og, øh, og prøve at blive helt professionel? Ja, øh... Måske bliver den nye Morten Andersen derovre? <laughs> <laughs> ja, jeg vil nok prioritere min øh, mit uddannelse noget mere, men øh, jeg elsker sporten og jeg elsker at spille det, så, øh, så længe jeg er i Aarhus, så vil jeg selvfølgelig spille for klubben, og hvis jeg arbejder i Aarhus i fremtiden, så vil jeg spille for klubben stadigvæk. Det blev det sidste ord fra Omid, men tusind yes. tak, fordi du gerne ville komme forbi. Det var smukke ord. Ja, tak fordi uh, for, du kom og ja. uh, til lytteren. Tak fordi du lyttede med. Du kan yes. uh, finde os på facebookcom radio. Og så har vi jo altså, på søndag lærer vi at lave en podcast til iTunes, så den de lytter, der har siddet og tænkt, hvor bliver I af på SoundCloud? Det kommer, det kommer, kommer. Det kommer på iTunes ja. fra på søndag. Bare Glæd jer. Vi lyttes ved på næste tirsdag. Tak fordi I hørte med. Her er Rolling Stones med The Last Time.